присягаюсь орком вражено вигукнув професор присягаюсь орком з усіма його жахами що цей татий кіт чує нас і розуміє нашу розмову їй богу я зараз задушу його своїми руками немудро озвався поважний справді немудро професоре я нізащо не дозволю щоб ви зробили бодай найменшу Кривду котові, якого я щиро полюбив, хоч не мав щастя ближче з ним познайомитись. Кінець кінцем, аж хочеться спитати вас, може, ви заздрите, що він вміє писати вірші? Принаймні, професором естетики той маленький сірий добродій ніколи не стане. Можете бути спокійні, бо хіба не записано чорним по білому, в старих, мов світ, академічних статутах, що з огляду. На чим раз частіше зловживання надалі заборонено допускати віслюків до професури. І хіба ця постанова не поширюється на всі види і породи тварин, рахуючи й котів? Можливо, невдоволено відповів професор, можливо, кіт ніколи не стане ні магістром, ні професором естетики, але рано чи пізно виступить як письменник» своєю незвичайністю, певна річ, зацікавить видавців та читачів і перехопить у нас добрі гонорари. Я не бачу, заперечив поважний, я не бачу, чому б такому гарному котові, улюбленцеві нашого майстра, не можна було ступити на той шлях, на який юрмами сунуть ті, хто не має до такої діяльності ні снаги, ні покликання. Єдине, що не завадило б зробити, це примусити його обрізати гострі пазурі. І ми, Либонь, зараз таки це і зробимо. Тоді будемо певні, що, ставши письменником, він не подряпає нас. Усі вони підвелися. Естетик схопив ножиці. Можете собі уявити моє становище. Я вирішив боронитись, мов «Від ганьби, яку мені готували, першого, хто наблизився б до мене, я позначив би на весь його вік. Я наготувався готувався до стрибка, тільки на відкриють кошик». Тієї миті зайшов майстер Абрагам, і весь мій страх, що доходив уже до розпачу, як рукою зняло. Він відкрив кошика і я, ще не отямившись як слід, блискавично вискочив звідти й майнув повз господаря під грубу. «Що знов сталося з моїм котом?» – запитав господар, підозріливо дивлячись на гостей, які стояли з ніяковілі і, почуваючи себе винними, не знали, що відповісти. Хоч яке скрутне було моє становище у тій в'язниці, а все ж на душі в мене ставало радісно, коли я вертався думкою до професорових слів про мою гадану кар'єру. Тішило мене також те, що в його словах бриніла заздрість. Я вже відчував на голові докторську шапочку і бачив себе на кафедрі. Хіба жадібна дознань молодь не відвідувала б мої лекції найчастіше за всі? Хіба знайшовся б хоч один юнак, вихований у добрих звичаях який би зле зрозумів прохання професора не приводити на лекції собак? Адже не всі пудолі такі приязні й ласкаві, як мій понто, особливо не можна вірити мисливським, капловухим собакам, які скрізь чиняють безглузді сварки, з найосвіченішими представниками нашого роду. І хоч не хоч змушують їх у найбезглуздіший спосіб виявляти свій гнів, пирхати, дряпатись, кусатися і так далі, і так далі. Як же було б прикро!